microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu lecțiunea 2C084, care va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 8 din capitolul 13 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta, haideți însă să mai parcurgem un episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu prezentarea uimirii peste măsură de mare a acelei tinere fete care a cuprins-o în timpul vizitei tânărului creștin Ian. Ea nu și putea explica cele ce le-a experimentat în ființa ei în vremea cât a stat în casă la omul acesta și de vorbă cu el Era ceva prea misterios Care să și-l poată exprima Dar care într-adevăr o impresionase foarte adânc Povestitoarea ne aduce din nou în scenă Pe cei doi frați cu care am început povestirea Pavel și Andrei Murtinov. Ne face cunoscut astfel că trecuseră trei săptămâni de la întoarcerea acasă a lui Pavel Murtinov din armată. În toate casele vecine, precum și în orășelul Z, se aflase că se întoarse și că venise acasă îmbrăcat ca un domn. Unii râdeau de el, alții îl invidiau, alții aflară în scurt timp tot felul de lucruri despre el, despre care el, până la urmă, nu știa nimic. În casă se obișnuie treptat cu îmbrăcămintea lui de orășean, căci o purta numai duminica și atunci când se ducea la oraș. Se obișnuire și cu manierele lui schimbate și părea că și el se simțea din nou ca acasă. Începu să mai schimbă unele lucruri așa cum văzuse pe unde umblase. Îndepărtă gunoiul din curte, acoperi groapa, aduse pământ din pădure și făcu o grădiniță de flori împrejmuită pentru Ilenka. El însuși și a dusese răsat din oraș și îi arătă ce trebuie să facă cu el. Doamna Zvara se lăudă față de verișoara ei că Pavel este foarte bun cu ele și că atât ele cât și Andrei i-ar face bucuros plăcerea dacă și-ar dori ceva după cum au orășenii. Pavel adusese cu el câțiva guldeni și cu ei cumpără din oraș unelte agricole pe care nu le avea nimeni aici la munte. În camera cea nouă arăta acum ca la niște oameni stăriți. Doar puțini aveau curajul să îi se adreseze acum cu Palo Murtinov. Unii ziceau dumneata sau dumneavoastră, iar alții evitau să folosească vreo formulă. Mai înainte lumea râsese de cei doi frați și îi numise popușicile lui Murtinov, pentru că nu mergeau împreună cu ceilalți băieți. Acum tineri n-ar fi vrut deloc ca Pavel să meargă cu ei, căci nu știau cum să se poarte cu el. În timp ce lui Andrei îi striga fiecare, ce faci Andrei cu o și fiecare stătea la taclale cu el, Pavel era salutat doar de departe și deși trecuseră trei săptămâni de când se întorsese acasă, rămase atât de străin față de cei din jurul lui, ca și cum nici nu s-ar fi născut în satul acela. El își făcuse griji să nu fie privit ca un țăran obișnuit. Acum rămase în munți singur. Și era mai rău ca atunci când plecase în armată. Și atunci pusese singur, dar cel puțin se bucurase că îi avea pe cei de acasă. Acum era acasă și străin. Se strădui să ascundă lui Andrei cât de mult îl durea, că nici ei doi nu mai erau așa cum fuseseră odinioară, deoarece Andrei nu îl înțelegea când el îi destăinuia gândurile despre nedreptatea care domnea în lume. De ce să nu fiu mulțumit cu starea în care m-am născut? Obișnuia Andrei să răspundă. Mie nu-mi lipsește nimic ne am destulă, mulțumesc lui Dumnezeu, ca și tot ce mi-este necesar, sunt și sănătos și atunci mai trebuie să invidiez pe cineva? Nici eu nu invidiez, se apăra Pavel, vreau doar ca domnii să nu se mai supraaprecieze față de țărani și ca toți oamenii să fie egali. Ei, atunci dar mai exista rânduială, răspundea Andrei, dacă noi toți am fi egali unul cu celălalt. Eu domn, tu domn și atunci cine mai face muncile de jos? Cineva trebuie totuși să facă munca pe care o fac domnii și n-aș vrea să fiu un locul lor, așa cum șed în birourile lor ca într-o colivie. Nici zi liberă, nici zi de sărbătoare și cei care nu lucrează nimic, ci se hrănesc, cum spui tu, din sudoarea noastră sunt, și-o zic cu respect, ca niște porci sau boi de îngrășat cărora li se dă nutreți în grajduri. Și n-aș vrea pentru nimic în lume să mă asemăn cu ei. Iar dacă am fi toți niște țărani, de unde să luăm ceea ce nu produce ogorul? Și din nou, dacă fiecare dintre noi ar fi un domn sau un meseriaș, cine ar mai cultiva pământul, de unde s-ar lua pâinea? Cred că lumea este bine împărțită așa cum este. Numai noi să fim mulțumiți. Da, așa era. Andrei era mulțumit și fericit, iar Pavel nu avea nici pace, nici fericire. Când îl asculta pe Andrei, trebuia să-i dea dreptate, dar când se gândea la toată nedreptatea și asuprirea pe care le trăise în lume, în care un om îl asuprea și îl călca în picioare pe celălalt, era siris să se gândească la faptul că trebuia să fie altfel și că lumea nu era deloc așa cum trebuia să fie. Poate că dacă ar fi avut un om care să-l înțeleagă, cu care ar fi putut discuta, care să-i spună ce ar trebui să se facă pentru a fi altfel pe lume, dar un asemenea om nu exista. El se întâlnise în oraș cu mai mulți domni, îl căutase pe învățător, pe preot și pe notar și toți îl vedeau ca pe un om care își părăsise condiția socială și pătrunsese cu forța acolo unde nu era locul. Nimeni nu discuta deschis și sincer cu el. Făcură însă un singur lucru, îi oferire postul de pădurar. Dacă a făcut armata, atunci știe să tragă cu pușca și în plus locuiește la poalele muntelui, se gândeau ei. El a primit postul oferit. Când s-a întors acasă, i-a spus fratelui său, Voi v-ați descurcat fără mine și acum va merge la fel, mie nu-mi trebuie salariul și cu banii o să ne putem cumpăra în fiecare an o bucată de pământ, iar mie îmi va face plăcere să umblu de colo colo prin pădure. Propunerea aceasta i-a plăcut lui Andrei și astfel deveni Pavel pădurar. Andrei i-a cumpărat de la văduva fostului pădurar costumul soțului ei. El cumpără și pușca, îl îndurerase faptul că trebuise să vândă în acest scop frumoasa cămașă țărănească pe care o pregătise lui Pavel, dar apoi uită de toate când văzu bucuria fratelui său. Ei, la ce bun, dacă acum nu mai vrea să îmbrace portul nostru, zise el mătușii. Ah, nu-ți fă tu probleme din cauza aceasta, el mângâia femeia. Îi se potrivește bine și ca pădurar ajunge în contact cu mulți domni și cel puțin seamănă cu ei. Chiar și cei de pe aici să-l prețuiască mai mult, o să vezi. Acum Pavel era deja de o săptămână pădurar. Și pe când mergea el așa de colo-colo prin pădure, avea și mai multe ocazii ca în această liniște și singurătate să mediteze la felul cum trebuie să se poarte oamenii ca să fie mai bine în lume. Luă cu el cărți și ziare pe care ele procurase în oraș învățătorul, dar ceea ce se găsea în ele era numai fără de lege și nedreptate. Aceia dintre noi care am ascultat ce episodul din lecțiunea precedentă, ne amintim că Iantunovski, acel credincios, mărturisea despre Biblie că ne-a găsit tot ce trebuie, tot ceea ce are nevoie un suflet omenesc pentru a fi de plin, fericit, împlinit și echilibrat, atât în viața aceasta cât și în cea viitoare. Astăzi îl avem pe acest Pavel, care luase cu el ziare și reviste. Și singur mărturisește că n-avea ce găsi în ele numai fără de lege și nedreptate. Ce citesc eu, care mă numesc creștin, poate creștin ortodox, catolic, protestant, ce citesc eu. Dar dumneata ce citești? Doamne Dumnezeule Tată, ceresc, te rugăm să cuvântezi ascultarea mesajului de astăzi cu o cercetare serioasă asupra noastră, să ne putem da seama cu adevărat Înspre ce ne cheamă inima noastră Dacă suntem credincioși Nu putem să trăim fără cuvântul tău Cel sfânt și minunat În fiecare zi prin care te descoperi nou, Arătându-ne calea adevărată a vieții Ajută pe toți cei care nu sunt copii ai tăi să facă pasul acesta cum prin pocăință, botei și credință în Evanghelie Iar noi care suntem deja copiii Tăi să umblăm, Doamne, demn de numere de copil al Tău Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin Cântarea mea e numai despre Iisus Cerescul fiu al tău. All 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 9, Apostolul Pavel spune În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Să te bucuri din toată inima de succesele altuia și să te rogi pentru desăvârșirea lui e dovada celei mai adevăratele pădări de sine și semnul cel mai vădit că ești urmașul lui Hristos și împreună lucrător cu el. Nu poți dori cu adevărat binele altuia, renunțând la binele tău, dacă nu ești lepădat de tine însuți și dacă nu-ți porți zilnic crucea. Numai când ești lepădat de toate, devii stăpânul la toate. Cine se leapădă de sine, devine proprietatea lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu devine proprietatea lui. Domnul Isus cu prețul morții sale, ne-a câștigat viață și cu prețul slăbiciunii sale ne-a dobândit tărie și biruință. aceasta e calea. Ca să putem trăi, fie trupește, fie duhovnicește, trebuie să moară cineva. Noi trăim prin moartea Domnului Isus și biruim prin slăbiciunea sa. Desăvârșită lepădare de sine. Și așa cum este Mântuitorul nostru, așa trebuie să fim și noi răscumpărații săi, Așa nevrea el, altfel nu-i cu putință împlinirea slujbei la care am fost chemați. Sfântul Apostol Pavel, ca un urmaș desăvârșit al Domnului Isus, a putut să spună din toată inima creștinilor din Corint, În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. Ei trăiau duhovnicește datorită ostenelii acestui mare om al lui Dumnezeu. El devenea tot mai slab trupește ca ei să poată fi întăriți duhovnicește. Sfântul Ioan Gură de Aur tălmăcește slăbiciunea Sfântului Apostol Pavel prin faptul că el, care avea putere și drept, n-a pedepsit pe creștinii din Corint pentru păcatul lor, ci a primit mai bine să fie socotit slab, dar prin blândețea și dragostea lui să-i pe ei pe calea Domnului. Să învățăm și noi sfânta slăbiciune ca să putem ajuta pe frații noștri întărindu-i pe calea mântuirii și a lucrării pe ogorul Evangheliei. Cine știe să fie slab este cel mai tare om. La versetul 10 din 2 Corinteni 13 apostolul Pavel spune Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față pentru ca atunci când voi fi de față să nu mă port cu asprime potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire iar nu pentru dărâmare. Orice lucrare, orice scrisoare, orice vorbă și tot ce izvorăște din viața noastră trebuie să aibă un scop precis. Nimic să nu fie la întâmplare, nimic fără scop. Așa ne vrea Domnul Isus dacă îi suntem cu adevărat credincioși. Sfântul Apostol Pavel, în versetul de mai sus, zice Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri. Deci avea un scop precis scrisoarea lui. Cât sunt de fericite sufletele care și-au aflat scopul vieții. Hristos să ne fie scopul și pentru el să cheltuim tot ce avem, înțelepciune, putere, timp, bunuri materiale, bunuri spirituale și întreaga noastră ființă. Scopul Epistolei Sfântului Apostol Pavel către creștinii din Corint era izbăvirea lor de sub influențele învățăturilor rele, izbăvirea de sub vraja păcatului și alipirea lor de Hristos. Puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Așa scrie mai departe Pavel. Tot ce dăm Mântuitorul Iisus Hristos este numai pentru zidirea duhovnicească a credincioșilor. În vederea acestui lucru trebuie să ne trăim întreaga viață. Sfântul Apostol Pavel ar fi putut întrebui în țaas primea față de creștini din Corint pentru abaterile lor, însă nu voia să folosească această cale, ci mai bine întrebuința dragostea și blândețea. Puterea care izvorăște din dragoste și blândețe îi zidea mai bine pe acești credincioși decât puterea care ar fi izvorât din asprime și dreptate. Frații mei, tot ce am primit de la Domnul să folosim numai în scopul zidirii duhovnicește a credincioșilor și a trezirii tuturor oamenilor pentru Hristos și mântuirea sa. Să nu lăsăm să treacă pe lângă noi o zi, fără împlinirea chemării noastre de trezitori și ziditori ai sufletelor. La versetul 11 de la 2 Corinteni 13, Pavel le face urarea aceasta. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă și îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Iată niște îndemnuri precise date de Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol Pavel, credincioșilor din Corint și celorlalți credincioși de atunci și din toate veacurile, deci și nouă celor de astăzi. Îndemnurile Duhului Sfânt sunt date credincioșilor numai în cadrul Harului, adică nu omul, cu de la el putere ar putea să împlinească ceea ce cere Dumnezeu, ci Dumnezeu, prin har, a pregătit totul, iar omul nu are de făcut altceva decât să ia din ceea ce Dumnezeu i-a pus înainte. Așa și cu îndemnurile de mai sus. Ele sunt cu putință de împlinit numai prin har, prin credință. Prin aceste îndemnuri și încă multe altele din Noul Testament, se are în vedere intrarea celui răscumpărat în faptele bune pe care Dumnezeu i le-a pregătit mai dinainte ca să umble în ele, cum găsi scris la cu 2:10. Versetul de mai sus arată stări și fapte în care trebuie să umble orice copil la lui Dumnezeu, orice creștin adevărat. În vederea acestui lucru, Dumnezeu, prin har, îi dă și voința și în cum citim la Filipeni 2:13. Deci totul este numai în cadrul harului lui Dumnezeu. Totul este har, de aceea este cu putință împlinirea îndemnurilor sfinte. Încolo fraților, prima urare o face Pavel, fiți sănătoși. Omul n-ar putea să fie sănătos cu de la el putere, căci boala vine fără să-i ceară învoire. Totuși chiar și trupește omul se poate feri de anumite boli, mai precis, de anumite locuri în care s-ar putea îmbolnăvi, locuri infectate de microbi. Dacă nu se ferește, se îmbolnăvește. Duhovnicește însă, mai mult și mai ușor își poate păstra sănătatea dacă se ferește de locuri primejdioase. Fiți sănătoși, adică păstrați-vă sănătatea. În original și în alte traduceri este scris prin fiți veseli, bucurați-vă. Un creștin are mii de motive să se bucure, dacă vrea să se bucure. Cine trăiește în deplină părtășie cu Mântuitorul Hristos, nu are de ce să fie trist și tulburat. Creștinii triști și tulburați sunt o mare piedică în calea lucrării lui Dumnezeu printre oamenii care au nevoie de mântuire. Satana se luptă din răsputeri să ne răpească lumina bucuriei și atunci face cu noi ceea ce îi place. O inimă tristă și nemulțumită este o piatră grea pusă de-a curmezișul drumului lucrării Evangheliei Mântuirii. Al doilea îndemn este desăvârșiți-vă. Da, este cu putință acest îndemn pentru cei cu adevărat credincioși. O asemănare ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine acest adevăr. Un ceasornic poate fi asamblat fără nicio piesă lipsă și totuși să-i lipsească ceva. Nu merge. Trebuie verificată fiecare piesă, trebuie strâns arcul, pentru ca la momentul potrivit să meargă cu exactitate. Iată ce avem de făcut, fie ca adunare, fie personal. Trebuie să lucrăm până ce fiecare rotiță să funcționeze după o poruncă pe care Dumnezeu poate să o spună. Trebuie să strângem arcul zilnic, adică rugăciune și cercetarea zilnică a Scripturii Sfinte. Oare acest cuvânt, Desăvârșiți-vă! Nu vorbește nimic conștiințelor noastre? Fiecare să se cerceteze personal și să-și pună sincer întrebarea Nu cumva sunt și eu unul din acei care împiedică bunul mers al lucrării lui Dumnezeu Prin faptul că nu-mi împlinesc partea? Următorul îndemn Îmbărbătați-vă! Iată un alt îndemn pe care trebuie să-l împlinim mereu Aici își are rostul adunarea credincioșilor precum și cercetarea frățească, să ne îmbărbătăm în lupta pe care o avem de dus pentru ca nimeni să nu cadă de oboseală. Fiți cu un cuget. În altă traducere, versetul acesta este tradus ca aveți același gând sau aveți același sentiment. Ca să ajungem la unitate în gândire, Trebuie să le pădăm zilnic felul nostru de a gândi și să primim în noi zilnic și în orice împrejurare gândul care era și în Hristos Iisus. Să nu avem sentimente potrivnice unii altora, ci să ne înnoim sentimentele zilnic prin Duhul Sfânt. Trăiți în pace Cine își lasă gândurile și inima stăpânite de pacea lui Dumnezeu, va putea trăi în pace și cu frații și cu toți oamenii. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, pacea sfinților se păstrează prin dragostea față de Dumnezeu și prin dragostea frățească. Apoi încheie Pavel cu Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Dacă împlinim partea noastră în lucrarea Harului care se face în noi, atunci Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu noi. El rămâne cu cei care caută pacea, cu cei care stăruiesc în dragostea frățească, cu cei care se bucură necurmat de harul dumnezeiesc. Înțelegem noi oare aceste îndemnuri pe care Duhul Sfânt ni le dă astăzi? Ferice de noi dacă nu trecem nepăsători pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. La versetul 12 din 2 Corinteni 13, Apostolul Pavel continuă cu salutările spunând Spuneți-vă unii altora sănătatei cu o sărutare sfântă. După viață nimic nu e mai de dorit ca sănătatea. Un om sănătos poate munci, poate cugeta, se poate bucura. Cel bolnav din potrivă este trist, chinuit, fără putere și fără dispoziție. Sănătatea este o avere care nu se poate înlocui cu nimic. Numai cine și-a pierdut sănătatea își dă seama cât de scumpă e așa și duhovnicește. Sănătatea e așa de prețioasă pentru cel credincios ca și viața însăși. Numai un om sănătos duhovnicește poate lucra cu adevărat lucrarea adevărului. Ai dori sănătate cuiva înseamnă ai dori însăși viața. Ce frumos îndeamnă Sfântul Apostol Pavel! Spuneți-vă sănătate unii altora! Poți fi în Hristos și totuși să nu poți face lucrare pentru El din pricină că ești bolnav. Cât de mult întristăm noi pe Duhul Sfânt cu o stare de boală. El ne poate vindeca și ne poate păzi, numai să vrem să-L ascultăm. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu îmbolnăvește viața duhovnicească, iar o viață bolnavă este fără putere de muncă și fără bucurie. Ostașii bolnavi nu sunt de niciun folos pe câmpul de luptă. Din potrivă, sunt o povară, sunt o piedică pentru cei sănătoși care luptă. Tot așa și credincioșii bolnavi duhovnicește. Ei sunt o piedică în lupta pentru înaintarea Evangheliei. Cei sănătoși trebuie să îngrijească în loc să lucreze. Să ne păzim de locuri infectate de microbii păcatului și ai Duhului Lumii, ca să putem rămâne într-o stare de sănătate duhovnicească și astfel să putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Sărutarea este dovada dragostei reciproce pe care Sfântul Apostol Pavel dorea să o vadă printre creștini. Numai sărutarea sfântă, adică în Domnul, este dovada dragostei și întărește dragostea. Sărutarea fățarnică este purtătoare de moarte. Să nu facem nimic în chip fățarnic dacă nu vrem să semănăm cu Iuda. Târcuind acest loc din Scriptură, Sfântul Ioan Gură de Aur zice De aceea ni s-a dat sentimentul acesta al dragostei și al sărutării ca să devină în noi foc, ca să ni se înflăcăreze dispoziția ca să ne iubim unii pe alții ca frații. Astfel se leagă sufletele și se grăbesc a se uni împreună. Și mai putem spune ceva, zice tot Sfântul Ioan Gure de Aur, noi suntem biserica lui Hristos, așa că sărutându-ne unii pe alții, noi sărutăm biserica. Sfântul Chiril al Ierusalimului, vorbind și el despre sărutarea sfântă, zice Sărutarea este semn că sufletele celor ce se sărută sunt unite, și că au izgonit din ele toată pornirea cea rea. Sunt trebuință în toate mijloacele care duc la întărirea dragostei spre slava lui Dumnezeu. La versetul 13 din 2 Corinteni 13, Pavel le face cunoscut la corinteni că toți sfinții vă trimit sănătate. Sfinții erau numiți toți creștinii, pentru că toți sunt puși deoparte pentru Dumnezeu, sfânt însemnând puși deoparte. Deci nu numai cei care trăiau o viață fără pată, ci toți cei care au primit pe Domnul Isus ca mântuitor la lor, toți care au crezut în El, toți care au trecut de partea Lui. Aceștia, toți, cu slăbiciunile lor, merg pe drumul desăvârșirii și chiar dacă se întâmplă să cadă, cad pe drum și se ridică iarăși. Pe măsură ce înaintează, ei sunt tot mai curați, tot mai asemănători cu mântuitorul lor și sunt sfinți în Hristos, sunt neprihăniți în Hristos, sunt înțelepți în Hristos, pentru că sunt răscumpărați în Hristos. Ei sunt nimic în afara lui Hristos, pentru că El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, cum găsim la 1 Corinteni 1.30. Dacă am primit numele de sfânt, să ne purtăm în așa fel ca să nu-l întinăm. Aceasta trebuie să fie grija noastră de fiecare clipă. Toți, sfinții, spune Pavel aici, vă trimiți sănătate. Nu numai cu vorba, ci cu trăirea să trimitem sănătate. Nu poți să trimiți decât ceea ce ai. Ca să trimitem sănătate duhovnicească cuiva, trebuie să o avem noi mai întâi. Și putem să o avem, dacă rămânem în Domnul Isus, ascultându-i și împlinindu-i Sfântul Său Cuvânt. Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului 2C084 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru gândurile de astăzi și îl rugăm frumos să ne ajute ca prin Duhul Său Cel Sfânt să punem în aplicare tot ce este de la El pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.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 Să mă Și lui să mă supun. învață -mă să fiu stator te în rânduirea ta Să lăsăm să fiu, să dormim și să rămân așa, și să rămân